הרדיו להאזנה. <מח> ניתן גם להאזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. לראות, רוצה קולך לשמוע. העון מראה שלוש, מתי מתי כבר שמונה, רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע, הולך אליי קוראים. אם טובים לכם, אנחנו כאן בצחוק בשתיים, שלום לאמירה. שלום לכהור. שלום למשה ירונסקי שהיום, היום הוא הטכנאי שלנו, ושלום גם בפרויקט של רביבו שמביאים לנו משהו חדש לגמרי, מחרוזת רונה ועיישה ועוד כל מיני לכבוד ה... Ko. רונה ש... שמענו את uh, ביצוע של רונה שהפך לקורונה משהו. Okay. זה חדש, זה הפרויקט של רביבו, סינגל שיצא לפני uh, יומיים, שלושה. אז עוד קצת. בטח, עוד תהנו. עברית? ערבית וגם צרפתית יש. יאללה יחווינים ספר תרוח ועיהו טוולי שעני דמול עבד אל רפלין קפלקו קפלין יאללה יחווינים ספר תוך ועיהו טוולי שעני דמול עבד אל רפלין קפלקו שער רגשת כנים. אני נעש בקרינטיות. עיישה, עיישה, עוד לחישה. עיישה, עיישה, איזו אישה. עיישה, עיישה, איך מרגישה. עיישה, עיישה, איזו אישה. פרויקט של רביבו, ככה אנחנו פותחים בצהרי יום ראשון את התוכנית. כמעט עשו עכשיו תשנו, חבל. לא. תבואו לרקוד קצת. בוודאי. כן. אמ�... השבוע, 53 שנה, למלחמת ששת הימים. וזה נקרא ללכת למשהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי, אנחנו נתייחס לזה בכמה שירים ואולי גם מערכון אחד. <אז>, <אז>, אז מלחמת ששת הימים פרצה בחמישה ביוני 1967, לפני זה היו מספר שבועות של מה שנקרא המתנה, אחרי שנאצר אילץ את כוחות האו"ם לסגת מסיני וסגר את מצרי טירן, ואז גויסו מילואים, והמילואימניקים אה, חיכו שיקרה משהו. ועל הרקע הזה, על הרקע הזה של ההמתנה וגיוס מילואים, דידי מנוסי ושמולי קראוס כתבו שיר, והחלונות הגבוהים שרו. בואו נשמע. כן, זה היה, באנו למילואים, באנו למילואים, אני רק לא מבין מה זה אוכל בוזבוז עם מה... הגפילטה פיש, ברור שלא, למה להעליב את האוכל של המטבח הצבאי ב-1967, אבל ככה זה. ככה זה היה אז, זה לפחות. זה היה אז, מה שעוד היה בתקופת ההמתנה, זה שידורי כל הרעם מקהיר. ואת היית קטנה, הייתי קטנה, לזכור כן. אותם, ואני גם לא כל כך זוכר, אבל מה שכן, אה, היו שם איומים על מדינת ישראל ועל היהודים, ואנחנו נזרוק אתכם לים. והיה מי שלקח את זה ברצינות? אה, היו שירדו מהארץ, מעטים מאוד, כן. אבל היה לחץ, בלי ספק. וגם באותו זמן, נאצר אמר ברברבנות, אם ישראל רוצה מלחמה, אז אהלן וסהלן, אני מחכה. אתה מחכה? אמר חיים חפר, והביא את הדבר הזה. כי נבוא מאה, <מח> ואיי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, נצר מחכה לרע, פעמיים כבר חיכה, והכנסנו לדפיקה, איי, and rah ya ah ah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 ואם אני לא טועה, השיר הזה, גם לפי המילים אפשר uh, לראות, uh, הוקלט לפני המלחמה, אני חושב. בכל אופן, נכתב לפני המלחמה. ואחרי המלחמה, כשאחרי שישה ימים ישראל הייתה פתאום אימפריה, אז uh, הדוד הרזה, מה שנקרא, ישראל גוריון, הוציא איפי. מיני אלבום, אוקיי, של שירי מלחמת ששת הימים בצרפתית, יפה, ואינו, ככה זה נשמע. נסרנו זתון דול לסיני, איי איי, דפוידיזון היא לטור, איי איי איי, דטרנירה לדיון, איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי. נסרנו זתון דול לסיני, איי And the roussler ravitaille, aïe, aïe, aïe They remain on the ground, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Nasser, we wait for the singing, aïe, aïe, aïe Nasser, we wait for the singing, aïe, aïe, aïe כי לפור דן ובן דרור, איי איי איי, על אפן ולמית רו, איי איי איי איי איי איי איי איי עכשיו, את בטח זוכרת, ואם לא, אז אני אזכיר, שהייתה שיחת טלפון בין נאצר לחוסיין, שבה הם בעצם נדברו איך, איך לתרץ את, ה... את ההפסד הזה, את התבוסה הזאת. בקיצור, לשקר קצת, אם אפשר. אוקיי, okay, לא זוכרת, אבל טוב. היה דבר כזה. את לא מאמינה לי. מאמינה, מאמינה לך. נכון שאתה לפעמים עובד אליי, אבל מאמינה לך. לא אף לא אף הייתה שיחה תמיד. מה שכן, אז בדרן וזמר בשם אריה פפה פלדמן, פפה הכינוי שלו, הוא היה בלרקת פיקוד צפון עם גדי יגיר, מוכר לי השם. וקובי אושרת, הקליט, אחרי מלחמת ששת הימים, שיר שהופיע באלבום, מלא בשירים של מלחמת ששת הימים ומסביבות מלחמת ששת הימים שיצא ב-67. והשיר הזה נקרא הלו נאצר, קאן חוסיין. וזה מבוסס על שיר הטלפון של הגשש שבעצמו מבוסס על שיר של ניקולה פוני. אבל יש סוף עצוב לסיפור הזה כי... Uh, אריה פלדמן uh, נהרג במלחמת ההתשה, oh. בא לבדר uh, חיילים בסיני ונפצע קשה מפגז ומת, זה היה ב-69. וגם לזכרו, אנחנו נשמיע עכשיו את uh, הלו נאצר, גאן חוסיין, אריה פלדמן, פפה, זכרו לברכה. הלא עמר, הטיני אסימון, הטיס מספר בשביל חוסיין, תמאן, תמאני, ואחד, תלאטי, ארבע, נין, שוקרן. הלא מרכזיה, שלשלתי אסימון, ביקשתי את חוסיין, בהירת עמון. הלא הלא חוסיין, המלך הצעיר, כאן עבדול גמל, מהר יסוד קהיר. שמען היה חוסיין, האזן מחמן נפשי. צהר כבר הובס, נשאר רק צי שישי. הלו, הלו, אבדול, כאן רבת עמון. לא שומעים אותך, שלשל עוד אסימון. הלו, מרכזיה, שלשלתי אסימון. למה את לא עונה שוב פגש של סנטוריון? הלו, הלו, חוסן, זה נאצר על הקב אשב בי התשובה, יחמר, יא אבן קאל. תודיח אצלך, מצב העניינים. האם בשדה של לוד נשארו עוד בניינים שום בניין לא נשאר יעבד אל נסאר רק הגבול שלי נהיה יותר קסר! פר פר פר פר פר קם צהל הקפדה עלי הצליגה הרם הידיים לגובה הכתפיים והדל הצליל צליל זה פר פר הוא רע השל ווטור בניגוד להציל ז'אן ז'אן הוא רע השל סיב לב אל תתחיל בסיגה לפני שנבוא את כל הפלוגה. הלו מרכזיה, תמתיני עוד דקה. ביקשתי את שוקרי בעיר העתיקה. עצמיה מג'נין, אלחה לי גם ג'נין. תשמע יטוב עריש, חלס עם אל עריש. גם העיר עזה, מהמפה שלי זזה. פוסין מחברון, ברח לו הראשון. חיילת אושמא פייגלה עשתה ממנו בייגלה פרר פרר פר, פרר פרר קל דוקטור צהל מי? דוקטור צהל אה דוקטור צהל, מה אתה עושה ליד הכותל? מרפא רודני וייככב האופל אסמא צהל, אתה מפגיז אותי בלי הרף שעות הקבלה של צהל מבוקר עד ערב בכל המצבים נשמור על עצבים אולי צריך לתקוף מהצד של הסורים הלא מרכזיה תתני לי את זין, ובדרך תתקשרי עם פוסיגין מקרמי. אל לא פוסיגין, שלח לי עוד מיגין, כי גם הטילים בידי היהודים. אנחנו מתקדמים, אין זמן להתייעץ. אנחנו מתקדמים, הגענו לסואץ. אנחנו מובסים, אין זמן גם לקלל, על גשר פירדן, מונח דגל ישראל. <אז> המספר שהחייקת pads good yeah shност master עכשיו, היום אולי היינו מסתכלים על השיר הזה ככה, באיזה מה שנקרא עקימת אף. כן. ממש לא, זה מצחיק וזה נחמד, בטח לתקופה ההיא, וזה... אבל צריך להבין את הרקע, כי המתח העצום הזה שהיה לפני מלחמת ששת הימים, הפחד שאנחנו עומדים פה בפני מלחמה שמי יודע את תוצאותיה, ואז הכל... התפוצץ. אבל ו... זמנים כאלה מוצאים יצירתיות. ראם, מה הקורונה עשתה עכשיו? סדאם חוסיין, אני מזכירה לך, יצאו לא מעט דברים בעקבות האיומים שלו. כן, אבל לדעת, אני חושב שעכשיו, באופן טבעי, אחרי ששמענו שיר שמבוסס על שיר של הגשש, הגיע הזמן לשמוע את הגשש. כל זמן הוא טוב בשביל הגשש. אגב, הביצוע הזה לא נופל מהביצוע של הגשש שאני מאוד אהבתי. הצחיק אותי. את לאומנית. אבל זה הלאומני נכון לתקופה ההיא. היום אפשר להסתכל על זה אולי בנקודת מבט קצת ביקורתית, אבל מה, אנחנו פה אינטלקטואלים? אנחנו עושים תוכנית של צחוקים. בדיוק, ואני מתעקשת, זה מצחיק. טוב, זה מצחיק. והוא מוכשר. היה מוכשר. היה מאוד מוכשר. היה בהחלט אבידה, אריה... פלדמן, פפה, היה בהחלט אבדה גדולה לבידור הישראלי. הוא היה חקיין, הוא היה זמר, הוא היה שחקן. את כל זה אנחנו שמענו בשיר הזה. הוא השאיר דברים אחרות? הוא הספיק ש... להוציא אלבום יש, או משהו? אני קודם אלבום, ש... השאיר שירים. למשל, הוא הקליט את אה, אה, צרות וסקנדלים במשפחים. אה, זה אני מכירה, מצחיק כן. לאללה, השמענו את זה. השמענו, ובטח נשמיע. אה, שקט, מה זה פה? זה צליל המחשב ש... שמזכיר לך שבוא תשים משהו? <אז> כי דיברנו מספיק. אז כן, אמרנו, שמענו שיר שמבוסס על הגשש, בואו נשמע את הגשש, וזה מחזיר אותנו לתקופת ההמתנה, בתקופה הזאת הגיעו לפה לא מעט <אז> מתנדבים, יהודים ולא יהודים. אז הנה, זה מה שקרה כשגנגסטרים יהודים מחו"ל, מארצות הברית. <אז> הוזמנו, אחד את השני הוזמנו. הזמינו, אולי אנחנו נבוא ונתנדב כאן בארץ. בואו נשמע. כשצריך מתנדבים, אנחנו תמיד ראשונים, אה? Huh? כן. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> והטומיגן שלי תמיד משומן. ג'ו, תכף את הילדים של הגאונות. על העיר. תכף את הפלמ"ח, עוד הגנה, עוד אצל. לא תגיד את ג'ו. ỗ �� дж You just need to give up, boys, and we start to fight. Right, Charlie? In Israel, call me Nachcha, Joe. Okay, Joe. When is this? With Shachar, Joe. What was it? Negev. Nachcha? Oh, I love Negev. What ma is the mission? Chiyunit, Yossi. Come on, shoot. Are you ready to call, boys? Uh, come on, what is the purpose? To shoot the arrows in the heart, boys. You mean tomatoes? Yeah. Ketchup, Joe? Yeah. Pandora? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's a bit of a lamb. It's a bit of a lamb. It's a bit of a lamb. כאילו תמיד היינו, אנו אנו הפלמה, אז היה הכל אחרת, זה נראה רחוק כל כך, הירדן והכנרת, זה נגמר כבר ונשכח, מהנגב עד מטולה, מהים עד המדבר. ZANG EN MUZIEK mi do mas לא נשאר עם מי לשבת, לא נשאר עם מי לשתות, רק בלב הומה הצוות, רק מיתר ממשיך לרטוט. אבל יום אחד, השעה הייתה חמש דקות לשתים עשרה בקול ישראל, והחזאי אמר... מעונן חלקית, יש לצפות לי מטרות כבדים. והקריין אמר... הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי? צהל קורא לך מותק, חזור. גד חזר לו מקמצ'קה, מות התנדב מיד, שאולי היא קיסר מנפשרת, שלא יילחם לבד. ג'ו הפך להיות שוב יוסי, גד חזר לו מההוואי. There is no effort in the city There is now a person to sleep There is now a person to sleep And the wind is burning and burning Only the wind will continue to breathe From the side of the storm We don't have a son We will always be here We will always be here אנו, אנו הפלמח. זאת הקלטה מחודשת של השיר ושל המערכון, לזה נכנסה לשם גם שרה לשרון בהתחלה. וזה מצחיק. בטח, זה... טוב, זה הגשש, נכון. עכשיו, לגבי השיר הבא, יש לי פה איזה תמיהה כזאת, כן? אז אמר הוא וולשי, נוצרי, כעד כמה שאני יודע, ולפני שהוא מבצע את השיר, הוא אומר, זה שיר שלמדתי מאבא שלי כשהייתי קטן, אז אני שואל, מה, אבא של טום ג'ונס היה יהודי? אני לא יודע, אבל הוא השמיע לו את השיר הזה. everything can be well well here's a song that i learned from my father when i was a little boy it's one entitled my yiddish mama thank you very much right. my I miss her more than ever now Mighty shaman I long to kiss her wrinkled brow I long to hold her head once more What things I live that made her cry How few were her pleasure? She never cared for fashion style. Her jewels and her treasures She found them in her baby smile. For right, and no. <laughs> כמה שזה יפה. נורא יפה. יש לי שתי סיבות להשמיע את השיר הזה. אחת, <coughs> אחת היא עצובה. בדיוק היום, לפני שלוש שנים, אימא שלי, הידש שמאמא שלי, נפטרה. והסיבה השנייה היא ש... החודש זה... גם אביך נפטר. זה נכון. אבל אין לי שיר על יידי אבל אז... זה גם בשבילו. ובדיוק היום, לא. היום. אתמול, אני חושב שהיום. היום, היום, כן, ממש היום. טום ג'ונס, בן שמונים. מזל וואלה, טוב. בן שמונים, מה את אומרת על זה? עד מאה ו... אז בואי נצרף אותו עכשיו לעוד יידיש uh, אממה, אבל לא, לא שגרתית, קוראים לה סנדרה ברנארד. אהה, היא מצחיקה. כן. אני אומר שיידיש אממה, כי uh, יש לה בת, uh, בת uh, 20 ומשהו, אני חושב, אולי יותר, כן. זאת אומרת, uh, בין 20 ל-30 נגיד. אז היא יידיש אממה, כן? Uh -huh. לא כן. אז uh, נצרף עכשיו את סנדרה ברנרד, שגם לה מגיע יום הולדת, כי אתמול היא, uh, אתמול היא בת 65 ביום. גם לה מזל טוב? טוב. אז הנה uh, סנדרה ברנרד, <תק> עם, <תק> עם תום ג'ונס, <תק> בהופעה, <תק> משמיעים ביחד קבר לשיר של לקט אמף, שנקרא Your Unbelievable. ומה שאפשר להגיד על טום ג'ונס כמובן, בן שמונים. וגם עליה. ועד... so unbelievable! unbelievable! סנדה חנארט, אחלה ביצוע, טום ג'ונס, חפשו <חפש> את זה ביוטיוב, זה נחמד. אוי, מה שהיא עושה עכשיו על הרצפה שם. סנדרה ברנרד וטום ג'ונס מביט, מביט עליה בהשתאות <laughs> uh, גמורה. <laughs> האישה הזאת בת 65 ויום. לא רואים עליה. Uh, עד כאן טום ג'ונס, ועד כאן סנדרה ברנרד, uh, ועכשיו, uh, ביום שישי שעבר, אמנם לא בדקתי את זה, אבל נראה לי שכך היה, היהודים באים, חזרו לעונה חדשה. ברוכים הבאים. וזה מביא אותנו למערכון מתוך העונה החדשה, שמתייחס למלחמה נוספת שפרצה ביוני, ביוני 82, מלחמת לבנון. ובניגוד למלחמת ששת הימים, אני חושב שיש יחסי ציבור פחות טובים, למלחמה הזאת. אז הנה גרסת היהודים באים לנסיבות שהביאו לפרוץ מלחמת לבנון ב-1982. בתחילת יוני 1982 נורה בלונדון שגריר ישראל שלמה אגוד. בתגובה דרשו שר הביטחון שרון והרמטכ"ל רפול מראש הממשלה בגין את אישורו למבצע צבאי בלבנון. גיבורי ישראל! כפר כוכבם, יהודה המכבי, יהודים, אחים, לוחמים. אה, נאום יפה, אדוני, בהחלט. אדוני, הצבא מחכה רק להוראה שלך להיכנס ללבנון. אז קדימה, הבטחת גדר. בוודאי, בוודאי. מיד אחרי שתציגו בפניי את תוכנית המבצע. מה? התוכנית היא להיכנס עם כל הכוחות. ולנצח! אני כל כך אוהב לנצח. מאה אחוז, אז פתח את הגדר. כמו המכבים. פתח את הגדר. הפרסיזנים. פתח את הגדר. הבניבים. הסתבכת, הבאגמה לדבר. בדיוק! ניצחון מפואר! אבל איך, איך בדיוק לנצח? אה, <אח> כן, זה מאוד פשוט. אתה, הוא פותח את הגדר, אנחנו נכנסים ללבנון, כל הערבים מתים, מחיאות כפיים, <coughs> יעקב אגם מפסל פסל ברונזה שלי, הפסל זוכה לארבעה כוכבים בטריפודוויזור, רות סוף, הוא <coughs> פתח את הגדר. רגע, ומה אם ניתקל בהתנגדות? מה? האם יש תוכנית לתרחיש הזה? בוודאי! <coughs> <coughs> איפה התוכנית? אה... הכול פה! וגם בתוכנית הסודית של רפול ושרון, פה מאחוריך. מה אתה עוזר? פתח את המפה. קח את זה. עילונים אדירים! מה זה? מה זה כל הטילים וכל התותחים האלה? לא, זה שטויות, נכנסים פנימה. הם מחסלים את השף, כובשים את לבנון ומחליפים את השלטון העוין בשלטון ידידותי לישראל. השתגעתם? זה עלול לסבך אותנו למלחמה? עם הסורים ועם הלבנונים יחד. <coughs> אל תגיד את זה, זה עושה לי מצחיק במכנסיים. חברים, אני רוצה מבצע קטן וכירורגי, מינימום סיכון חיי אדם. לגמרי, ואני רוצה מה שעושה לך טוב. ואני רוצה לשתות פריליטות מהגולגולת מה? של ערפאת, פתח את הגדר. לא! חברים, מטרת המבצע היא להביא שלום ושלווה לתושבי הצפון. לא אמתב מלחמה אנחנו. לא צמאי דם אנחנו. ריגשת, ופתחת גדר. אני מצטער, חברים. אני מעריך את המאמץ, אך לא אוכל לאשר מבצע שכזה. מה זה, מה זה? רגע, רגע, רגע, רגע, עזוב. שככה כל, אתה רוצה מבצע קטן, אין בעיה. אני פה בשביל שתהיה מרוצה, אדוני. ואני פה בשביל לאכול את הפנים של ערפאת. או פשוט לגרש אותו לתוניס. הטעים מביניהם, כן. תקבל מבצע הכי קטן אי פעם, 40 קילומטר, 48 שעות. 48 שעות? לא טוב, פאק 40 מטר, 48 דקות. איזה מבצע אפשר להכיל ב-48 דקות? אתה צוחק עליי. אנחנו נכנסים, יוצאים, ובערב אנחנו כבר בבית לראות את הפרק החדש של דאלאס. דאלאס, אני אוהב דאלאס. אני יריתי בג'יה. טוב, בוא אדוני, בוא תשב פה, אנחנו כבר חוזרים. <עד> תן, תן לו כיסא, לבחור שלי. בוא בוא, שב לך בנוח, אנחנו שב� לך. כמה דקות כבר בוא, אה, בוא, חוזרים. בוא אדוני, בוא בוא תשב. צ'יק צ'אק, זה פה, פור... הכול טוב. פה קרוב, זה קרוב, פתח את הגדר, פתח את הגדר, פתח את הגדר, פתח את הכוש אמא של הגדר. רגע, חברים, מה עם שם המבצע? חשבנו על מבצע לזיין את הערבים השני. חבר'ה, אחריי! אחריי! זה עצוב כמה שזה מצחיק, נכון? בהחלט. עכשיו, מי שעשה כאן את בגין היה כמובן מוני מושונוב, הוא עשה אותו... מדהים. עשה אותו נהדר. מי שעשה... את אה, רפול היה אה, יניב ביטון. והוא גם עושה אותו מקסים. ומעיין בלום אה, זה אריק שרון. גם מאוד משכנע. אבל, אבל, אבל, מי שעושה את אריק שרון נהדר, חוץ מטוביה צפיר. רציתי להגיד טוביה צפיר. חוץ מטוביה צפיר, נשמור אותו להזדמנות אחרת. יש עוד מישהו שעושה אותו טוב? בוודאי. זה אלי יצפן. ברור. ואלי יצפן, היום, במיוחד, אנחנו מאוד גאים ושמחים להשמיע אותו, כי אתמול הוא חגג יום הולדת 55. מזל טוב לאלי יצפן. אז, אז אפשר, מה אנחנו נשמיע לכבוד יום הולדתו? אנחנו אולי נשמיע יותר מדבר אחד. אני בעד. אנחנו נתחיל עם זה, עם רבקה מיכאלי. ויצפן äh, כאריק שרון, זה מ-2003 כשהתחילו החקירות. הלו סקנדל אופסטיבי, והוא קרא, אל תשלם לי רגע דל. בצהריים קרה דבר נורא, הגיעו השוטרים, והתחילה חקירה. פגשתי את עומרי שם, וגם כן את גלעד. גילו מטל ישבו, ושתקו יפה בצד. אין לי רגע דלו סקנדל אופסטיבי, והוא... לאן תשלם לי רגע דל. אין לי רגע דלו והוא ואף, אל תשאל, נגמר לי החדר. נשכנת שוט בארץ, תיתנו כבר להבות. בחוליות שרים, זה משתלם מאוד. מדוע האזרחים פה עוד ממשיכים למות? כי לפעמים עדיף איכות על הכמות. אז שני רגע, נלו סטרנד. שמתחילה שביתה! אפשר להתגבר, אל תצאי מהמיטה! מי זה מעניין? התגשרו להבנק, נו? עם חדשות ראש! מחר נפסיד את סוריה, נשכח בהצהרות! אין כאן רגע, ולא, וטל אופקטיבה והוא נעשה את זה רגע, וטל רגע, וטל אופקטיבה והוא נעשה את זה רגע, לא יאמן כמה שזה עדיין אקטואלי. 17 שנה עברו מאז, ושום ו... ושום דבר לא השתנה. ואם אין עבודה, אז, אז תנסה תהיה, להיות... אז לך תנסה 10. להיות שר, זה משתלם מאוד, כן. כן. נפציץ את סוריה, נשכח מהצורות. אה... לא, זה פשוט לא יאמן לך, שום דבר לא משתנה פה. כן. אוקיי? עצוב כמה שזה מצחיק. רוצה עוד יוצפן אחד? בטח. אז אה... כאן... הוא עושה את עמיר פרץ בתקופה שלפרץ היה ספם, ועמיר פרץ היה יושב ראש ההסתדרות. אוקיי. ויצפן, ומקהלת, מקהלת נשים. עושים את שלוש ארבע לעבודה. עוד קצת, כפרה חברים. אני רוצה להגיד, לא, לא, חברים, אני מבקש. אני סתם תפק, את הפה, תוראה. אתה רוצה לעשות אגרתם? זהו. אני רוצה להגיד לכם שאני שמח להציג בפניכם את חבורת הזמר של העובדים, של כל ההסתדרות. אני רוצה להציג לכם את הכולניות. צילה, שהיא מפוטרת מבגיר, רק לא קיבלה מכתב, לכן היא אופטימית. אנחנו רואים את גילה, שהיא גם מפוטרת ממפעל בצפון, והיא דווקא מחייכת, כי המכתב היה בדרך רק עכשיו. ואנחנו רואים פה את רינה. חייכת כי היא מקבלת דמי אבטלה, רק היא לא מבינה שבחוק החדש זה להיגמר לה. אז וואחת זוזת לאטה! הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה, שלוש ארבע Thank you so for listening to our journey, Thank you. שרים, תשפית בורים, זה בית ההורים. מה שחרפו פה זה רק העורכי, העורכי, ולבזמן אין אלוהים. אלוהים. עם הדרות כל יום סוגרים מפעל, אבל אני אז עכשיו הוא לא מזכ"ל, הוא שר, אין לו שפה. ואלי יצפן עושה אותו נהדר. עוד אלי יצפן אחת? תמיד. אז היה לנו שרון, היה לנו עמיר אה, אה, פרץ, אז עכשיו אלי יצפן פוגש את הביטלס, שמעון פרס ויצחק שמיר. לא יכול להיות רע. ממש לא. נו, אריק, תן סימן, חייב להגיע לטיסה לארצות הברית. יצחק עלי, תן לנו קיר, נו! אנשים מפקים. במוטציה עד ששבתי לידו החלפנו תפקידים וכיסאות אני מזמן חזרתי כבר לשולה ערבית והוא ממשיך עוד בקריירה בין-לאומית. עומדי, עומדה, שימופי You're the only one, you're 1. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 try toga esi inee on melan an c tweet one Evening, he ate than ever one, he ate theabei He lost his j eigentlich food That a man should go for a while The husband who is still hungry He didn't have his stairs And the husband is still hungry He's a lady after her אז כן, מזל טוב ליאצפן, בן 55 ויום. וכישרון אדיר. ו... מזל טוב. גם לטום ג'ונס, שהוא בן 80 היום. גם לו לא החלנו. ו... ולסנדרה בולוק החלנו. סנדרה ברנרד. ברנרד, סליחה. אז מי את בולוק בצד. נכון, אבל ו... כשהיא עליה יומלדת לא אכפת לי לאכל כן. גם לה. זהו, אנחנו הגענו לסופה של עוד תוכנית איך אחת. הזמן רץ כשנהנים? נכון. ותודה לאמירה. תודה לך, אהרון. תודה למשה ירונסקי, שהיה הטכנאי שלנו היום, ואנחנו נסיים עם שיר חדש לגמרי, ש... של צביקה עלייב, שהוא בן למשפחת עלייב המוכרת. אם זה מתחיל מוכר, זה מזכיר את זה רק ספורט. כן. השיר שלו נקרא זה רק צחוק. סבבה, ש... שתמיד תצחקו. אמור להגיד משהו על המצב הנוכחי, אז... שיהיה לכם שבוע שכולו... שכולו צחוק. צחוק! או לפחות מצב רוח טוב, ותשמרו על הבריאות. ותבואו שבוע הבא, אנחנו נהיה פה. יהיה כיף. זהו, ביי. Oh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 עוד כמה זמן יש חדשות? 20 שניות? 30 שניות? 750 שניות? יקר לי 750 שניות, תרחמו עליי. טוב, הנה הן באות החדשות. הנה, הנה, ביי מועיים הפסי פסי.